Surja, Ibrahim, Mekase, 52 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut të gjithë mëshirë shmitë, mëshirë plotit, Elif, Lam, Ra. Këtë liber të kemi shpalur ty o Muhammed për t'inzirë njerëzit me lejen e zotit të tyre nga erësira në dritë. Në rrugën e të plot fuqishmit Të denjit për të shdolavd Allahut Të cilit i përket gjithshka që gjendet në qiej dhe në tok Mjerë mohuesit Për dënimin e të mershëm që i pret Mjerë ata që jetën e kësaj bote e duan më shumë se atët të botës tjetër Që largojnë njërzit nga rruga e Allahut Dhe dëshirojnë të ashtremberojnë atë Ata janë në humbje të madhe Ne, nuk emi quar as një të dërguar, përveç se në gjuhën e popullit të ti, për të shpjeguar atyre shpaljet e zotit. Allahu e shpje në humbje, këtë doj, dhe e u dhezon në rrug të drejt, këtë doj, a i është i plot fuqishmi dhe i urti. Ne e dërguam usajnë me shenja tona dhe i thamë. Nëzirë e popullin të nga ersira në dritë, dhe përkujtoju atyre ditët e Allahut. Vërtet në këtë ka shenja për qdo njeri që është i durueshëm dhe falenderues. Kujto kur musaj i tha popullit të vetë. Kujtoni dhuntin që ju dha Allahu, kur ju shpëtoj nga populli i faraonit, që ju mundon të me torturat më të rënda, duke vrar djem tuaj e duke ju alën gjall femrat. Kjo ka qenë një sprove madhe për ju, nga zoti juaj Kujtoje kur zoti juaj kumtoj Nëse tregoheni mirë njohës, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë begatit e mija Por nëse ju mohoni mirësit e mija, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë Edhe musaj tha Nëse mohoni ju dhe të gjithatë ata që janë në tokë, dijeni se Allahu është vërtet i vetmjaftuar dhe plot lavdi. A nuk ju ka ardhur lajmi për ata që kanë qenë para jush, për popullin e Nuhut, fiset Ad e Thamud, dhe për ata pastyre? Edhe vetëm Allahu i di ata. Te dërgoi arët e tyre, u sollën shenjat e qarta, por ata vinin duart në goj me talje dhe thoshin, ne nuk besojmë në mesajin tuaj, ne kemi dyshim të malë nda jasaj që në thëris një ju. Të dërguarit e tyre u than, val, a mund të dyshohet në Allahun, kryu e si në qiejve dhe të tokës? A i, ju sërret juve për t'ju falur disa gjuna e tuajet dhe që t'ju lërë dheri në afatin e caktuar? A ta than, Ju jeni vetëm njërëz si ne. Ju dëshironi të nashmangni nga ajo që kanë avuruar të pare tanë. Andaj, në asil një prova të dukshme. Të dërguarit e tyre u thanë. Ne jemi vetëm njërëz si ju, por Allahu i avuron hirin e ti ku i të doj prej robërve të vetë. Ne nuk mund t'ju selim prova pa urdërin e Allahut. Besimtarët Letë mbështeten Vetëm tek Allahu E përse të mos mbështetemi tek Allahu Kura i tashmën Në ka të reguar rrugën e drejt Në të cilën po ecim Ne Do t'i durojmë për ndjekje tu aja E ata që besojnë Letë shpresojnë Vetëm tek Allahu Më huesit U than të dërguarve të tyre Ne Do t'ju dëbojm nga vendi i ynë, ose do të ktheheni në Fenton. Ather, Zoti u shpalli të dërguarve të vet. Ne do t'i zhdukim keqbërësit, e pastyre do t'ju vendosim në tokën e tyre. Kjo është për ata që kanë frik nga qëndrimi para meje, për gjykim dhe i tremben premtimit dënimit tim. Dhe të dërguarit kërkuan ndihmë nga Allahu kurse kokfortët kryelartë u shkatruan. Pas tyre, është gjëhenemi, ku do të pin ujtë qelbur, të cilin do të gjerbin, e nuk do të mund të gëltisin. Vdekja, do të vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk do të vdesin. Ata i pret një dënim i rëndë. Dhe pra e atyre që nuk besojnë, Zotin e tyre i shëmbëllen hirit, të cilin e shpërndan era në një ditë të stuhihshme. Ata nuk do të ken as një dobi nga veprat që kanë punuar. Kjo është humbja e madhe. Val, a nuk sheh ti se si Allahu ka krijuar me urtësi qiejet dhe tokën? Nëse dëshiron, ai mund t'ju zhduk ju dhe të thjellë një popull të ri. Kjo nuk është punë rëndë për Allahun fuqiplot Të gjithë do të dalin para Allahut Atëherë, ata që kanë qenë të përullur Do të thonë atyre që kanë qenë kryelart Ne, kemi qenë i thtarë tuaj A do të mund të lehtësoni ju prej nesh Ditshka nga dënimi i Allahut A ta do të thonë Si kur të në kishtë uvëzuar Allahun në rrugën e drejt Edhe ne do të ju kishim udhëzuar ju. Rrënkojm apo durojm për ne një soi është, nuk do të ketë shpëtim. Dhe kur të marr fund puna, djalli do të thotë, vërtet Allahu ju bëri një premtim të vërtet. Edhe unë ju premtova, por ju më shtrova. Unë nuk kam pasur kurfar pushtetin mbi ju. Unë thjesht ju thira e ju më përgjigjët. Prandaj Mos më çortoni mua, por çortoni veten. Un nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Un tani e mohoj që më bëtor tak me Allahun në adhurim. Vërtet, keqbër si do të kenë një dënim të vërmshëm. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të pranohen në kopështë, në për të cilat rrjedhin lummej dhe ku me leje në Zotit të tyre, do të banojnë për her, atje do të përshëndeten me fjallën Selam. Val, a nuk e shejë se si Allahu e përqas fjallën e mirë me Pema në mirë, e cila rënjën e ka të fort në tokë, kurse degët nga qieli. Me leje në Zotit të saj, Pema jep fruta në qdo ko. Allahu u të regon shembuj njerëzve, që të adhën vëshin. Fjalla e keqe është si pema e keqe me rënj të shkullura e pa qëndrushme për eksistencë. Allahu i forcon besimtarët me fjallë të qëndrueshme në këtë bot dhe në botën tjetër, kur se keqë bërësit i shpije në humbje. Allahu bën qëtëdoj. Valë. A nuk ishe ata që dhuntin e Allahut e kanë ndruar me mohim dhe e kanë siel popullin e tyre në shtëpine shkatrimit? Ata do të digjen në gjëhenem, e sa vend banimit të mershëm është aji. Ata kanë triluar zotat e remë si ortak të Allahut për t'i larguar njerëzit nga rruga e ti. Thuaj, kënachuni, se për fundimi juaj është në zjarr. Thuo ayu robërrve të mi, të cilët besojnë, le të falin namazin dhe le të japin fshehurazi dhe haptazi nga ajo që uakim i dhon ne, para se të arrijë dita në të cilën s'ka as trekti, as miqësi. Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën. Ai lëshon ujë nga qielli E në përmjetin zjerë fruta si ushim për ju A i I ka vë në shërbimin tuaj Anijet Që me lejen e ti Ju të lundroni me ato në përdete A i I ka kryuar lumejt Për dobin tuaj E po ashtu edhe dielin Dhe hënën Që le vizin vazhdimisht A i i ka vë në shërbimin tuaj Natën dhe ditën A i Jo jeb gjithçka që i kërkoni. Edhe nëse përpiqeni ti numuroni dhunditë e Allahut, nuk do të mund ti numuroni dot. Njeriu është vërtet i padrejt dhe mosmirnjohës. Kujtoje kur Ibrahim i tha: O Zoti im, bëje të sigurt këtë qytet dhe më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. O Zoti im, Ata kanë shmangur shumë njerës nga rruga e drejt. A i që më pason mua, është i fesime, ndërsa për atë që më kundrështon mua, ti, me të vërtet i e falës dhe më shirë plotë. O Zotë i unë, unë kanë vendosur disa nga pasardës i të mi në një lugin që nuk mbilet, a fër shtëpis të ndet e shenjit që të fali namazin. Prandaj boj që zemrat e njerëzve të ndjejn dashamirësi për ata dhe jepu fruta me qëllim që ata të të falenderojnë o zoti ynë ti e di vërtet çfar fshehim e çfar shfaqim haptazi allahut nuk i fshihet asgjë as në tok as në qiejll çoft lavdëruar allahut i cili në pleqërimë dhuroj ismailin de Isagun. Vërtet, Zoti im i dëgjon lutjet. O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejm për herë namazin. O Zoti i ynë, na i prano lutjet. O Zoti i ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jepet zhllogari. Mos mendo kur se si që Allahu Nuk e vëren atër që bëjnë keqë bërësit A i vetëm u ashtynë dënimin Diri në ditën kur sytë e tyre do të zgurdulohen Nga të merët që do të shohin Dhe duke vrapuar me kok lartë Nuk do të mund t'i levizin sytë Ndërsa zemrat e tyre Do të jendës brasta nga të merri Ti, o Muhammed Paralaj mëroj njerëzit për ditën që atyre do t'u vijë dënimi. E keqë bërësit do të thonë, o zoti yn, në lërë edhe për pako, ne do t'i përgjigjim i thirjes tënde, dhe do t'i pasojmë të dërguarit. Por atyre do të thuhet, val, a nuk betoheshit më parë se së do të kishte zhdukje për ju? Ju banuat në vend banimet e atyre që e kishin ngarkuar veten me gjynahe, dhe e kishit të qartë se si kishim vepruar me ta dhe ne ju kishim treguar shumë shembuj ata kurdisin dredhitë të tyre por Allahu i di dredhitë të tyre edhe sikur prej dredhive të tyre të shembëshin malet ata nuk do të ja dalin mbaan as mos mendose Allahu nuk do t'u mbaj premtimin e vet të dërguarve Allahu është vërtet i plot fuqishëm dhe i Zoti për shpagim. Ditën kur toka do të ndrohet me tokë tjetër, por edhe qiejt, të gjithë do të dalin para të vetmit dhe ngavnjësit Allah. Dhe atë ditë do të shohësh këtybër si të lidhur në pranga. Rrobat do të jen prej katrani e zjarri do të ambështi e lë fytyrat. Kështu do të jetë në mënyrë që Allahu të shpërblej, cilin do për atë që ka punuar. Allahu është vërtet i shpejt në logari. Ky kuran është shpalje e qartë për njerëzit, me qëllim që ata të marin para lajmërim në përmjeti, që ta din se Allahu është një zot i vetëm, dhe që të Njerëzit e mençur